Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det blir ordvrängeri och kulsprutetempo i veckans upplaga av Agendasättarna eftersom Radiosportens fotbollsreferent Christian Olsson är gäst. Varmt välkomna till denna intervjupodd som görs av undertecknad Anders Sedhamre i samarbete med Sportexpressen. Vi snackar om hierarkier på radiosporten, Olssons märkliga bana framför att faktiskt kommentera VM-finalen senare i sommar. Hur hans barndom har odlat fram den oortodoxa lingvistiska silen vi hör i hans referat och varför fåglar och blommor hör hemma i en fotbollsmatch. Åsikter och feedback tas emot på Anders 1, agendasattarna.se eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre. Ett varmt tack till Felix Hall kommer här, det är ju han som klipper denna podd. Det är brinnande VM-tider och under mästerskapet bjuder Nordic Bet på massor av matcher där man har chans att få pengarna tillbaka vid förlorat spel. Utbudet på andra chansen är både internationellt och lokalt vilket innebär att spelobjektet kan vara allt ifrån en VM-semifinal till en serielungsmatch i superrättan. Allt upp till 500 kronor kan man få tillbaka på sina förlorade spel. Mer info finns på nordicbet.com-andrachansen. Glöm inte heller att du måste vara minst 18 år gammal för att spela. Här så, Christian Olsson. Då säger jag mycket välkommen till Kristian Olsson. Tack så mycket Anders. Så roligt det är att vara här och tänka att vi fick till det till slut. Vi fick egentligen till det. Du ja. är här från Göteborg. Vad roligt. Ja, så länge vi har hållit på. Men till slut blev det ett möte. Hej. Ja, ja. Berätta om din yrkesroll som alla får göra här i podden som första fråga. Jag jobbar på Sveriges Radio. Har den stora lyckan och glädjen. Och det är då uppdelat så att jag jobbar. Hur är det nu? Jo 80% procent på radiosporten och 20% procent alltså en dag i veckan med Karlavagnen. Det där programmet på tisdagkvällarna som jag håller på med. Det folk ringer in och berättar om olika sportanstrukna ämnen. Då. Mm. Sånt är mitt jobb. Vilka sporter siktar du in dig på mest? Um, jag är ju stationerad i Göteborg tillsammans med Per Karl och Jonas Enarson för Radiosporten. Och då är det mer geografiskt bundet än sportbundet vilka sporter man håller på med. Så jag, jag håller på med det som dyker upp i Göteborg med omnejd Men håller ju dessutom i ett lite annat perspektiv om man säger så på med fotboll och med hockey utöver det rent geografiska då mm. och du gör landslaget fattar du vad jag sa där? absolut, <laughs> ja. du gör landslaget också ska vi, säga. vi hör det ofta i radiosportens sändningar från hockey-VM och fotbolls-VM och EM ja, framförallt fotbollslandslaget, gör jag, hockeylandslaget gör jag väldigt sällan jag ska inte föregå det här men det är möjligt att vi kommer prata lite om fotboll och det stundande mm. VM som, ja. som, som ligger framför oss du har gjort alla fotbolls-EM och VM sedan 1996 Ja. berätta om det faktumet först och främst det är jag ju väldigt glad för nu när du säger så att det är så. för det är så tänker jag efter jag har inte tänkt på det så mycket innan men det, det låter ju som att det är en väldigt massa mästerskap det är vartannat år EM och VM ju och jag har haft en lycka. och det är, jag tänker att det är en lycka för att jag tycker det är så väldigt roligt med fotboll och jag tycker det är spännande att se då de här stora mästerskapen på plats och uppleva dem där oavsett om Sverige är med eller inte det blir ju på ett annat sätt om det är med Sverige eller om det är utan Sverige och nu ska du bli utan Sverige igen då i ett VM. Det är dystert att det händer igen på VM-nivå. Du andra VM i rad utan Sverige. Men det ska ju lika fullt bli spännande och jätteroligt att få åka till Brasilien. Har du någon fotbollsbakgrund? I mm. så fall hur låter den? Den, den är väldigt tafflig, lågt och inskränker sig till enstaka matcher på tidig pojklagsnivå i Furås i Västra Göteborg. Som sedan gick ihop med Nordsten- och i Nordsten började Marcus Albeck sin karriär. Det är det enda som är glamoröst kring fibros som ju då inte finns längre utan det blev Älvsborg med E till slut, sammanslagningen där. Sen har du också spelat i Sandarna i samma del av världen, Västra Göteborg Majona eh, kallas Majonas Milan för övrigt rött, svartrandiga tröjor. Eh, också få matcher och där gör jag nu också då pojklagstränare tillsammans med tre andra pappor för Älvste pojklag och det har vi varit sedan de började spela fotboll för eh, är det åtta eller är det nio år sedan och det är ju, nu är de femton år då, en sagolikt rolig resa att få lov att ha varit med på. Mm. Tillbaka till mästerskapen lite kort. Ja. Har du ett sånt här minne som står ut när du tänker tillbaka på alla mästerskap du varit på? Uh, har jag det? Nej, jag, har, jag, har, jag har ju ett, men det mästerskapet var jag inte på. Det är Frankrike-Västtyskland VM82. Den där grymma orättvisan i semifinalen. Där Schumacher tysk målvakten sprang ner Batisto och... Han gjorde därför inte mål och Tyskland vann till slut matchen på straffar. Frankrike var enormt charmfulla och lekfulla och egentligen överlägsna. Ledde med 3-1 i förlängning men kunde inte spela försvarsspel och förlorade mot tyskarna på straffläggning. Men där var jag ju inte. Jag, jag tycker om jag tänker snabbt tillbaka bara sådär rapsodiskt att det var jättekul att upptäcka Portugal i EM96 när Rui Costa och Figo var unga. Och ledde den generationen som ju portugiserna och en del andra kallar den gyllene generationen, den senaste gyllene portugisiska generationen, till död. De spelar också väldigt öppen, trevlig, rolig fotboll. Rui Costa en fantastisk spelfördelare av rent paradisiska mått. Um, och de var ju inte så kända då det var överhuvudtaget inte, nu låter det som att jag är 614 år gammal men det var inte så mycket med internet då uh, och så mycket info, då var det fortfarande så att när det blev ett stort mästerskap så var det många spelare man inte kände till som presenterade sig där då på den stora världsscenen och så fick man nya favoriter och blev lite sådär distanskär för att de var så härliga och bra på att spela fotboll och då var det ju så, definitivt som med portugiserna uh, alla heter Pinto nästan, som, eller João eller Schaupinto, som inte var då i Costa eller Figo. Så det var väldigt roligt. Bra minne. Idag numera, är du etta på radiosporten vad gäller fotbollsreferering? Eh, är det? Är du det? Nej, det är jag väl inte. Ni har ingen hierarki på det sättet? Ehm... Um... Ja, det där är en bra fråga. Hur är det på olika arbetsplatser? Tidigare var det så på Radiosporten att det är ett tydligt nedåtstigande led från det att Lennart Hyland, nej, från det att Sven Gärring började försöka beskriva sport i radio så sattes det av den ledande storstjärnan enorm storskärnan på att beskriva sport i radio för hur det skulle låta och efter honom då Gäring så kom Hyland och så kom Lars Gunnar Björklund och så kom Tommy Engstrand och så kom Lasse Granqvist och så har jag glömt massa därin emellan såklart men stora tunga profiler enormt skickliga ett väldigt genomslag alla ville låta som dem och så var det när jag började på radiosporten då skulle alla låta som Lasse Granqvist och gjorde man inte det så kom man heller inte i fråga för att göra de tunga uppgifterna dels för att Lasse var där för att Lasse var ju, och EU så fantastiskt bra så att det var ju ingen annan som skulle göra de bästa matcherna om man nu ska prata i termer som du gjorde här om etta och sådär men jag fick ju väldigt länge höra att jag kommer ändå inte, oavsett om Lasse Granqvist är sjuk eller om man är närvarande, ändå inte få göra de där matcherna. För jag låter för annorlunda sådär. Jag håller på lite för mycket med djur och lite för mycket med blommor och liknelser sådär i största allmänhet. Sen ungefär 6-7 år sedan, eller för, sen 6-7 år så finns det ju även på Radiosporten, ett modernt ledarskap där man då får lov att låta som man är, man får lov att låta som man vill, man får prata sin dialekt och man får hålla på med blommor och djur och sådär och därför så är det lättare för sådana som är lite aparta, lite underliga som till exempel jag idag att få göra större matcher inte för att det har varit en strävan från min sida. Men verkligheten där har varit sån. Och det känns ju himla skönt att få. Att på plats ha få uppleva detta. Att det är okej okay att vara som man är. Du måste inte forma dig och låta som någon annan. Hur bra denna annan nu må vara. Denna någon annan. Jag tror att det är väldigt sunt att har det så. Och det är spännande att få vara med om som sagt. Lasse Granqvist är inte kvar på sporten längre. Vem gör VM-finalen i år? I fotboll? Ja. Ja, det gör jag. Ja. Är det tänkt? Faktiskt. Då kan man väl argumentera för att du faktiskt är första huvudkomment huvudkommentator vad gäller fotboll på radiosporten. Ja, så, så skulle man kunna säga. Ja, men visst, om man nu vill ha den nomenklaturen. De ja, fick du ju rätt där då, ja. Vilka är, vilka är dina spetsigenskaper skulle du säga? Du talar här om, om, om blommor och djur och sådär. Men berätta vad du tycker att, hej, det här är jag bra på vad gäller referering. Uh, uh, jättesvår fråga för mig. Jag har svårt för mig själv. Så, jag tycker det är jätteskämmigt eller pinsamt att sitta och lyssna på mig själv när jag har varit i radio. Det tyckte jag när jag började med det för 20 år sedan ungefär tycker jag fortfarande det låter så jag hör bara alla fel. Jag hör inte något som jag skulle vara bra på. Men ja, det kanske är en fördel att jag inte låter som andra. Att jag inte säger det på samma sätt tror jag. Kanske då. Men det, ja, det är jättesvårt. Och jag kunde inte få en svårare fråga. Mm. Jag vill ändå haka på den här frågan då. Du får ofta fin kritik för ditt målande språk Och ditt eh, oortodoxa språk Egentligen eh, Vad kommer det därifrån? Uh, ja då kan man ju säga att det kommer ifrån en liten låda som står på vägen in till Borås. Men så är det ju inte utan det kommer ju från att jag är som jag är. Och uh, har den lyckan att få lov att låta som jag gör då. Uh, när jag i radio då inför prövade människors öron ska försöka berätta vad som händer. Men det kommer sig väl av att jag har... Uh, Uh, jag, jag tror att jag var, var mycket ensam när jag var liten uh, pratade med mig själv uh, alltså och var tvungen att läsa mycket uh, och försöka beskriva utifrån det då det finns ju ingen naturlig koppling där men det kom sig så att jag då försökte beskriva saker som jag såg utifrån det jag hade läst och det jag hade hört och, uh, säkert väldigt gammal ända till jag var 25 tror jag gick och pratade sånt här där språk pilsnefilms svenska sådär du vet uh, ja så någonstans där jag har aldrig reflekterat över att det skulle vara att jag skulle göra på något visst sätt eller att jag skulle försöka låta på ett särskilt vis utan det har verkligen bara blivit så det är ju jag som är så. håller du uppe i språk någonting idag medvetet läser du extra mycket eller tänker du till det där eller kommer det bara som en stridström jag hör ju mig själv när jag sitter och refererar matcher att fan nu säger jag det där ursäkta nu får jag sablar nu säger jag det där igen jag har pratat om de där etikskurken. jag får sluta med det, jag måste hitta något annat, så på det viset gör jag ju det men det är ju någon slags returstuts från mig själv på något konstigt sätt jag försöker läsa mycket i grundläget men jag hinner inte läsa så mycket har du läst Tranströmer? Thomas Tranströmer? Ja, jag har hört fantastisk snubbe. Ja. Jag läste honom första gången för en, en, tre veckor sedan. Ja, bra bildspråk där va? Eller hur? Va? Vilka liknelser och ja. örnar som borgar och allting. Och ja. gråsten och sorgegondoler och allt vad det är. En är så här, jag har examen från Glömskans universitet. Ja, tänk om man hade kommit på det. Djupt. Hur bra är inte det? Ja. Han beskrev sin barndom så jättebra i en liten essayliknande insats i slutet av en bok som jag har... Så det, det, alltså såklart skulle man läsa mycket mer eh, och man skulle sluta och kolla de där sportsajterna, det första man gör när man upptäcker att man har mm, en minut över, kanske skulle läst några rader istället då Ja, det kan man ju också göra på olika sajter läsa sajterna, transströmmen.se finns det, mm, det tror, jag. Ja, det tror du, vi. är du nervös för att det ska bli för märkligt och, och liksom oortodox i, i radion när du kör? Eh, jag är ju inte nervös för det det gör jag inte men jag, får ju, jag upplever att jag får väldigt mycket feedback från lyssnare, kompisar och såna som jag aldrig, framförallt sådana som jag aldrig har snackat med och träffat tidigare som hör av sig och många i arga och säger men för fan följ bollen, sluta titta på målnen och duvorna som bajsar, följ bollen eller pucken och andra återigen hör av sig och tycker att det kanske kunde vara lite uppfriskande då med den och den meningen där. Så jag, jag får väldigt mycket feedback och det allra mesta är ju positivt, faktiskt men det är ju de där som inte är positiva som man kommer ihåg såklart, eller jag är en sån som gör det i alla fall. Och utifrån det så kan man ju då tänka ibland att ah, okej, okay, nu är det tre som säger det, då ska jag sluta med det här och så ska jag försöka låta som alla andra, men det går ju inte det funkar ju inte, som något sånt svar på din fråga då. Så jag, nej, jag är inte orolig för det. Har ni någon feedbackapparat på Radiosporten? Uh, ja, det har vi. Men den är som den är på många andra medieinstitutioner misstänker jag alldeles för liten och för klen. Men den finns i alla fall och den arbetar inemellan. Det här är en podcast från Expressen. Jag vill gå tillbaka två steg med den här frågan. Du drev en akvariefirma innan Leif Luket Olsson plockade in dig på Sveriges Radio Göteborg på 90-talet. Uh. Kan du inte berätta? Det som en bra anekdot. <laughs> Eh, jo, det är en bra anekdot tycker jag själv då- eh eller ja, bra bra, men det, det var i alla fall så att jag hade tillsammans med en kompis som heter Peter en akvarieuthyrningsfirma som kom sig av då att vi båda hade haft akvarium där hemma som stod och bubblade och puttrade och så var vi, eh, det är ju många som har det när de är små som mm, försöker köta till sig hundvalpar och katter och marsvin och allt sånt och så säger de, stänga föräldrarna nej, det är för mycket pels och för mycket jobb akvarium kan du få ah, säger alla då, så får, eller många då, så får de sitt akvarium och så är det, tror jag, undersökningar som visar att det är tre promille som hänger sig kvar i hobbyn och vi var då under de tre promillerna. Så vi hade kvar akvarierna i lite äldre ålder och så insåg vi att det här kanske kunde vara en bra idé hyr ut akvarium till den offentliga miljön. Precis som att man kunde hyra växter och så kom någon och skötte dem då till kontoret eller till banklokalen eller konditoriet eller vad det nu var för någonting man hade. Och så gjorde vi samma sak med akvarium då. Och det var ju en tokig idé för den var helt oprövad. Uppstod först här i Stockholm och spredde sen till Göteborg och så småningom också till Öresunds gänget där Malmö-Köpenhamn. Problemet med idén var att den var så nys att den var inte alls etablerad. Alltså när man skulle inreda något på arkitektnivå eller på en vanlig kontors nivå så tänkte man inte tanken att just det vi ska ta kvarium också eller en vattenmiljö, man tänkte tavla man tänkte kaffeapparat och man tänkte växter då som någon kommer att sköta men så lyckades vi etablera det och var tio anställda när det var som störst jättebra erfarenhet, du vet det säger man ju gärna, det här är en bra erfarenhet säger man då när man gör något men man vet inte alltid vad man ska ha den erfarenheten till och så var det verkligen med detta, att det var ju en bra erfarenhet och det är vägget företag men när ska man, vad ska man ha den ångesten till som man upplever den 23:e när man vet att det står åtta, tio anställda som ska ha lön två dagar senare och det finns inte pengar till lönen på kontot. Vad ska man ha den ångesten till? När är det bra? Är det någon gång det man har nytta av det? Ja, kanske när tåget inte kommer eller när fallskärmen inte funkar. Jag vet inte. Men i alla fall så var det, bra bankkontakt var ju svaret på det då. Så höll vi på med detta då och sen så så en dag så hade jag halsfluss och låg uppe i trähuset på andra våningen då i 49 graders temperatur för det var väldigt varmt det var på sommaren och så kom min brorsa upp som är tre år yngre för trappan och sa, Christian nu har jag hittat ditt jobb drömjobbet för dig, jag lyssnar på radion Ja, vad är det då? Och så berättade han då att den lokala sportredaktionen på Radio Göteborg, Sveriges Radio, med Leif Olsson som andlig och faktisk ledare sökte då frilanskraft. Stycken, två stycken tjänster skulle tillsättas. Och så sa jag, låt mig dö i fred för jag är alldeles för sjuk. Och så skickade han själva då in en egen ansökan i mitt namn. Och så fick jag komma på intervju och hade tillfrisknat då. eller tog väldigt lång tid från det första ansökan. Till, det tog nog ett år till att man fick komma på en intervju- och så fick jag göra det och då tyckte jag att det var fantastiskt vad snälla var brorsan och så kom det sig så då att jag fick var, var en av de tio som var kvar och skulle då göra upp <går> om de här två tjänsterna fridlandstjänsterna då. då var upptagningsmetoden den att vi, skulle, vi gick då i juletid på en damhandbollsmatch i högsta serien mellan Heim, hemmalaget i Göteborg då, och Spårvägen eller om det var Skur eller något sånt där Stockholmsaktigt som var på besök och så skulle vi då Intervjuan är loket som föreställer för efteråt, och oavsett vilken fråga vi ställer så svarar han på alla möjliga följdfrågor. Var på jag sa ja, och annars mår det bra och tänkte att det där var nog en liten pluspoäng i alla fall för då skrattar han i alla fall och sen skulle vi sammanfatta matchen och så skulle vi framförallt referera 20 minuter då löpande referat och om man då inte är en sån människa som suttit och refererat familjens tandborstande eller bubblorna i lödret i badkaret när man sitter och badar som åttaåring och räknat om och hur de bygger små pyramider och små hus och små pilbågar som skjuter pilar åt olika håll alla som har gjort det för övrigt samlade på Radiosportens redaktion en massa konstiga kyffar men om man inte är en av dem så har man ju väldigt svårt att bara sätta igång och referera så, och för jag hade överhuvudtaget ingen ambition att jag skulle in på radion eller på något sätt utan var, var ju mest där av maximal slump men jag började i alla fall referera och så var Malin Laker då ledande spelare i Heim och hon sprang väldigt fort och sköt väldigt högt över i varje anfall och så ibland gjorde hon mål hon gjorde alla Heims mål, hon var ju väldigt duktig för övrigt men uh, i den här matchen sköt hon mycket över och så här kommer Heim på högerkanten, Malin Laker bryter igenom, snygg fint högervänster skjuter över, spårvägen tar sig långsamt till anfall det är Marie Strandell deras spelfördelare nummer tre som har bollen hon ser förresten ut som en stor handboll själv, Marie, sa jag. Och så satt vi och lyssnade på det här Och så var det ju tyst i tio sekunder efter jag hade sagt det. För jag insåg att, ah, får man ju inte säga. Gud var dumt och alla som lyssnade på det efteråt gapskratta. Ah, ah. Och så återupprepade sig, eller upprepade sig detta då Malin Aker sköt över och här kommer Marie Strandell. Hon ser förresten ut som en stor köttbulle. En stor handboll själv. Hon ser ut som en handboll och så blev det någon excess i detta. Så jag slog in för mig fullständigt och gick därifrån då till slut med väldigt nedslagna kroppsdelar. Och tänkte att det här verkar vara ett sånt roligt jobb. Tänkte att, att jag skulle ställa till det så och inte skulle kunna ge mig själv chansen att få det här jobbet. Och så kom det ett brev två veckor senare och så skrev Låket då. Och vi har bestämt oss för att ge Per Karl chansen på en av de här frilansplatserna och Janne Östgärd på den andra. Jag var schysst ut det här brevet då för att riktigt pilla runt i köttsåret. Då. Och så har vi dessutom stod det som en bisats längst ner. Bestämt oss för att ge dig chansen, Christian. Inte alls för att vi var särskilt framstående på den här uttagningen. Precis tvärtom faktiskt. Men möjligtvis finns det någonting att slipa på inför framtiden. Välkommen den och den dagen i början av januari nästa år. Wow, tänkte jag. Fantastiskt. Kan man få, kan man få jobb efter en sån anställningsansökningsinsats? Tänkte jag först och sen tänkte jag, är det här ett jobb man vill ha? Förresten, <laughs> när man får jobb på de villkoren. Men det var det ju. Det var ett väldigt roligt jobb. Och det är väldigt kul. Ett väldigt kul sammanhang. Och nu är det VM-finalen, vilken resa? Vilken resa, eller hur? Från det inre av Vallhalla Sportal till Brasilien. Ja, ja nej det låter ju väldigt pös <laughs> ja, nej, men... Du håller på guys, Christian. Kan man eh, förena ett supporterskap? Med, med, med? Vänta nu, vänta nu jag... Anders. Hur vet du att jag håller på guys? Jag läste läst det på, på det här som kallas internet. Ska man tro allt man läser på internet? Där då? står det. Du håller eventuellt på, på en, på en Göteborgs klubb då. Kan man förena det med, med Public Service-manifestet om opartiskhet? Eh, det kan man göra. Eh, det är en lurig situation på det viset att man blir ju inte som ung eller som ny i en sport intresserad av sporten det är väldigt sällan att det är så det vanligaste är ju att man blir intresserad av ett lag som håller på med sporten och sen så upptäcker man sporten det tror jag är väldigt vanligt och så var det också för mig när jag började bli intresserad av fotboll och det där brinnande intresset som man har engagemanget att ta reda på allting inom sporterna, det kommer ju också ur ett engagemang och en fascination för olika klubbar och företeelser så det där hänger ju ihop och jag upplever inte alls att det är något som helst problem och särskilja det och jag håller inte på guys kan jag lägga till. Har du fått kritik för att du verkar hålla på något lag? Eh, nej, det tycker jag inte. Jag har däremot fått kritik, eller tycker inte, det var ju konstigt svar. Nej, inte vad jag kan minnas. Och har jag fått det så var det i så fall väldigt länge sedan. Det beror antagligen på att jag är väldigt engagerad insats kring den här svenska fotbollen och SHL-hockeyn. Men eh, däremot är det ju så att om man kritiserar fel lag så får man ju reda på det inte minst var det så när e-post och internet var nytt då var det tufft att säga nedsättande saker om IFK Göteborg Malmö FF, Helsingborg AIK Djurgården och Hammarby då kom det supportreaktioner av det brutalare slaget där då, den vägen e-postvägen till exempel, så det är ju raka motsatsen då till att få kritik för att jag håller på ett lag där fick jag då kritik för att jag kritiserade ett lag Tror att många av dina kollegor på sporten har ett favoritlag? Ja, det tror jag alla har. Annars, är det, det är väl likadant, gissar jag med alla musikjournalister- att de gillar någon särskild artist, någon grupp politiska journalister- har ju en politisk åsikt, det får man ju ha. Det är ju en, en demokratisk rättighet. Däremot så ska man ju akta sig för att uttrycka den allt för, allt för tydligt- i samband med val, i samband med politisk bevakning, i samband med sportbevakning. För det blir ju fel om... Om jag håller på djurgården och sitter och refererar djurgården mot AIK. Det blir ju knasigt. Om alla vet att jag är djurgårdare. Då tror de ju mig inte när jag säger att... Och så gjorde AIK en bra grej där också. Utan man, det, är väl, det är väl mest därför man ska försöka framstå som så neutral som möjligt. Och sen är det ju också så att ju längre man har haft förmånen att hålla på med det här härliga jobbet. Så har man ju lärt känna människor i alla olika klubbar. För man träffar ju på dem. Inte tid som tvätt kanske. Men utsträckt över tid så möter man ju alla klubbarna och deras representanter. Och de är ju så himla schysst allihopa. Så att det är ju så lätt att tycka om dem allihopa så man får ju någon slags på det viset rättvis känsla för dem allihopa skulle jag säga som gör att, man, att det tar bort det där att man skulle hålla på ett lag och att det skulle bli strul kring det då i så fall men det är ju absolut en problematik som man måste navigera rätt kring. Om vi lyfter upp det nivå och talar om patriotism i kommentering av, av landslag. Mm. I ditt fall då, Sveriges fotbollslandslag. Hur ser du på det där? Är det okej att vara kommentator när Sverige spelar åttondelsfinalet igen, exempelvis? Det är ju nästan svårt att inte vara det, skulle jag spontant känna. Ja, berätta. Men För att man är så engagerad. Man vill ju, man, Någonstans vill man ju att det ska gå bra för Sverige. Om inte annat för att jämfört med hur det nu skulle det vara så härligt och överraskande om det gick bra för Sverige. Men sen så... Sen är det ju också länder som tävlar mot varandra och man kommer ju från Sverige i det här läget. Och då är det ju helt naturligt att tycka att det vore roligt att bra för Sverige. Men samtidigt så får man ju inte tycka att det är viktigt över alla gränser. Så ett litet mått skulle jag säga är väl okej okay med hela klacksrefererande. Oh, hur kan han skjuta över öppet mål där nu då? För andra gången, kommer igen, Byt ut honom han eller något sånt där skulle man såklart kunna tänka sig att säga. Samtidigt som man skulle kunna tycka att det var härligt att Müller missade ännu ett öppet läge för Tyskland. Uff, oh, vilket tur vi hade där då. Tack, tack, tack, sådär. Eh, men kanske ska det vara lite grann med glimten i ögat kanske ska det vara övertydligt åt alla sina håll. Tror du att det är förväntat till och med att en kommentator som gör landslagen ska hålla på Sverige i det här fallet? Eh... Ja, till en viss gräns tror jag det. Jag tror att det, ifall man går neråt, eller vidare eller hur man ska säga, och tänker på lokal sport så är det ju förväntat kanske att om jag skulle referera i lokal hockey i lokalradion i Göteborg, så är det ju nästan så att de som lyssnar i Göteborg tar det för det helt naturligt och kanske inte förväntar sig men utgår nästan från att jag håller ju på Frölunda då mot Djurgården. Och så kanske jag är ensam utsänd även för Radio Stockholm och när jag har sagt det i Radio Göteborg så Klickar jag på en knapp och så är jag med i Radio Stockholm och då håller jag på Radio Rio Stockholms representant. Jo, i det läget då. Det är helt naturligt för de här båda publikerna. Och det skulle inte vara något problem för mig heller att sitta och hålla. Eller så var det ju. Så är det ju på Lokalrörden. Där sitter man ju och håller på, på sporten där och på de respektive lagen. Eh, och jag tror också då att de som lyssnar på, på landslagen skulle tycka att det var lite mysko om man satt och höll på Ryssland. Eh, absolut inget ont av Ryssland, men vad nu motståndaren kan heta. Eh, så lite ett lite sunt hjärnklaxledande kan man säga så? Absolut. Är du nervös när du gör en stor landskamp för tre miljoner som lyssnar? Ja, det är jag lite grann så där det brukar gå över ganska snabbt. Och tyvärr är det nog så att det är allt mindre nervositet ju fler matcher man har gjort ju fler gånger arbetsuppgiften har repeterat sig så sådär någonstans så är det skönt att det är så men någonstans så är det fast med också bra att vara lite nervös sådär som de säger för då skärper man sig mm. Om du ska göra Tyskland, Elfemenskusten i en VM-kvartsfinal hur förbereder du då? Kan du inte ta sig igenom de där stegen? Det kan ju vara väl så nervöst Alltså, som att göra Sverige... Den stora fördelen när man ska jobba med att referera och, och Sverige inblandat är ju att man kan ju precis allt om de här svenska spelarna. Alla 23 som är med i VM-truppen. De som spelar, de som sitter på bänken och vad de har gjort sist och vilka klubbar de har varit. Och vad de var succéer och vad de var fiaskon och vad de var purjolökar och vad det nu var. De var. När det gäller Tyskland så, och Elfenbenskusten så kan man ju inte lika mycket om dem. Hur mycket jag än beundrar tysk fotboll för jag tycker det är en härlig underhållning att sitta och kolla på en Bundesliga-match och se så mycket jag kan. I den förnäma kanalen Eurosport 2. Och hur kär jag en i Elefanterna, Elfenbenskustens landslag, så har jag inte hängt med lika mycket där. Jag, kan, jag vet att Boni räknas som det stora hoppet att drog bara fortfarande är där och sprider sin allsmäktighet i landslaget och sånt. Men det är lite grann. Ja, jag kan inte riktigt lika mycket. Och då måste jag då inhämta detta. Alltså lika mycket som om du svenska landslaget. Och då, eh, om de möts i en så har du, i VM. Eh, då har de har spelat matcher tidigare i VM. Då kan man ju kolla, hitta någon slags eh, tråd i laguttagningen. Eh, vilka spelar, vilka spelar alltid. Vilka spelar de möter den typen av lag som kanske de möter nu i åttondelsfinalen igen då. När de ska vara lite mer defensiva eller mer offensiva eller mer låsande. Eller, ja. eh, och så försöker man hitta det. Och så snackar man då med... Eh, journalister man möter från andra länder helst från de här länderna då eh, som man möter på läktaren inför matchen eller om man vet det några dagar i förväg eh, i något annat sammanhang och sen så, så surfar man ju eh, försöker suga åt sig så mycket som möjligt och sen så, sen så för mig är det en jättestor eh, hjälp ifall jag kan se spelarna och knyta deras namn till deras utseende och deras nummer då också alltså, de ser ju ut som de ser ut som fänkål och de ser ut som porslin och de ser ut som vindar och lite grann sådär. Det underlättar väldigt mycket för mig. Om jag bara kan vara med dem ett tag sådär så egentligen skulle jag gå och se träningar då med dem. Och det finns det ju inte tid till under ett mästerskap när det är väldigt många tider att passa. Bara rent logistiskt för att transportera sig till olika ställen och så. Så ja, ungefär så. Det låter ju som att det är ett slags lapptäck av olika tillkortakommanden i de här förberedelserna. Och det är det väl också. Men pluggar du på innan mästerskapet eller gör du allt på plats? Nej, nu är det ju snart VM här. Och då vet ju jag, schemat vilka matcher jag ska göra och sådär. Och då tänker jag, eller har jag tänkt så här: att jag försöker lära mig så mycket kring de första fyra matcherna, um, fyra, fem matcherna, för sen börjar de återkomma lagen. Då är vi in i andra gruppspelsrunden. Så då, försöker, då kollar jag. Det finns ju uh, numera allt fler jättebra uh, line-ups. på nätet ju. Som känns tillförlitliga. Det finns ju dessutom ett program där man kan hämta ner matcherna och se dem. Det kanske finns fler sådana program dessutom. Eller fler sådana sajter. Och få grepp på matcherna. Och då brukar jag kanske gå, inte bara de här träningslandskamperna som har varit de senaste veckorna. Utan även de två senaste kvalmatcherna. Eller för Brasiliens del då, om det skulle vara aktuellt. De som är arrangör som inte har spelat kvalmatcher. Deras fyra senaste vänskapsmatcher kanske. Något sånt där. För att kolla laguppställningen. För att kolla hur de har spelat. Och hur de har mött olika motståndare då. Det är ju en fördel med att kolla många matcher. För de möter de olika motståndare då. Jag. Du, hur förklarar du att sport i radio och tv. Rör upp så mycket känslor hos folk. Eh, vad gäller kommenteringen. För folk blir ju arga. Och folk blir upplyftna av, av, av referenten. Vad ja. beror det på tror du? Um, det beror väl på i grundläget. Eller beror väl i grundläget på att. Eh, som du säger att sport är känslor. Eh, det är ju därför vi har sporten. För att vi vill kunna reagera. Och vi vill kunna. Kolla våra egna värderingar och teorier. Stämma av dem mot verkligheten. När det väl blir match då. Ehm, något hårddraget naturligtvis. Ehm, för det finns ju en skönhetsaspekt i det också. Men det, ja, men alltså, det är, ju, är ju en del i hela anrättningen. Det är som om du äter en middag. Du, du kan ju inte bara äta pastan och köttbullarna. Det blir ju för torrt. Du vill ju ha lite tatsik eller lite sås. Eller någon slags liten ratatouille eller något sånt där till. Och det är ju där, någonstans där i det gränslandet så slingrar ju kommentatorn omkring. Eh, och förhoppningsvis så stör ju inte kommentatorn mer än berikar anrättningen. Som en bra statiker helt enkelt. Hänger du med där? Absolut. Hur hanterar du lyssnar kritik? Eh, jag svarar på all kritik jag får. Eh, och det kan ju ibland ta sin tid. <laughs> väldigt dåliga insatser eh, ja, så jag försöker det, det, jag kanske inte ska säga att jag svarar på all kritik för ibland känns det som att det är väldigt långt till det att vi skulle kunna gå ut och fika ihop jag och, och avsändaren men jag försöker säga att det i alla fall rör sig om 97-98% svara och säga tack så hemskt mycket det var roligt att höra det, det är så spännande när någon hör av sig är det någon som har hört eller ja, jag ber om ursäkt jag åkte väl iväg där på någon liten vagn ner i någon gruva där du inte såg ljuset och jag ska försöka göra det bättre nästa gång Sådär. Det, det är ju de som är sura och hör av sig som man sätter mest värde på konstigt nog. Det är alltid svårt att förstå det. För den som är positiv är ju lika mycket värd som en som är negativ. Men jag engagerar mig absolut mest i de som är negativa. Och ja. Då måste man någonstans ändå tänka att det vilket kan vara svårt. Det där hålla i så här sak och person eller, eller vad det nu heter. Jo men alltså att det inte. Han tycker kanske egentligen inte eller hon tycker kanske egentligen inte illa om mig utan det var bara det som min mun sa och så kan man tänka att munnen är konstig eller något sånt där. Ja. Ja, jag vet inte, det är lurigt för jag kommer aldrig att göra rätt där. Det finns en man som heter Anders Timell som är krogperson och tv-personlighet av något slag som på Twitter skriver ganska negativa saker om dig. Känner du till det? Jag får ju negativt på Twitter, visst får jag det Jag kan ju, känner ju inte igen alla dem vid namn eh, Nej, men ja det kanske jag har noterat Han har då en rätt stor skara följare av någon anledning Och han kritiserar din kommentering ja. vad, vad tycker du om den typen av eh, Det är en annan sak om en semi-offentlig person Eller till och med offentlig person kritiserar dig Tycker att det är schysst? Uh, nej men det, det får han ju göra han och alla andra får göra det hur mycket de vill såklart, de tycker inte om mig då eller jag tänker att de tycker som jag försökt säga nu, så här, de tycker inte om det jag säger men jag tänker att de kanske inte har svårt för mig eller så har de det uh, och jag hoppas ju att det funkar ändå på något sätt så jag, jag, jag kan ju samtidigt inte uh, notera vad han tycker då Anders och så försöka rätta mig efter det för då är vi ju tillbaks där som vi lite grann börjar att då är det ju inte jag då är det någon annan som pratar. Och jag har ju också rätt att tycka vad jag vill om hans restauranginsatser. Eller vad det nu kan vara. Så då, då kanske jag gör det. Det har jag inte gjort. Jag har inte Twitter. Och jag kommer säkert inte göra det heller. För jag Men det, det är ju ändå en rättighet vi har i ett demokratiskt samhälle. Att uttrycka våra åsikter. Det är väl kanske när det känns som att det är helt förbi alla... Alla saklighetsgränser som det känns som- att det, att det blir någon slags personjakt- som det känns lite, jaha vad, vad ska det här vara bra för? Sådär, egentligen. Vem är din favoritsportjournalist? Oj, det var ju en svår fråga. Favoritsportjournalist? Eh, f, eh, det finns ju skrivande och det finns pratande- och det finns filmandes Ja jag tycker ju att om man skulle kunna tänka sig en mix av en mix av Ingvar Olsberg, Göran Sakrisson, Lasse Grankvist och uh, Tommy Åström med lite Bengt Schött och Jens Lind så hade man fått en väldigt bra sportjournalist som jag nästan skulle kunna kalla en favoritjournalist Sex grabbar där, ingen kvinna som du tycker är extra vass Jo det finns det ju såklart det finns det ju såklart också. Jag är väldigt förtjust i Jane Björk. Som såklart ska vara med på ett där också. Jag blev så himla förtjust i hennes reportage med Pia Sundhagen när hon av, tog avstamp i sin egen fotbollskarriär. Att hon gjorde det utan att framhäva sig själv på något sätt såg du det? Kommer du, ihåg, förstår du vad att förstå eller vet du vad jag menar? Jag intervjuade henne för den här serien i samma veva så vi ja. pratade lite om det faktiskt, jag känner till vad du menar ja, att hon, hon, hon snackade grundligt på djupet med Pia Sundhager, Pia hade precis tillträtt som svensk förbundskapten tror jag och så har Jane själv spelat fotboll och så var de samtidigt när de var aktiva ungefär och så jämförde hon då hur saker och ting utvecklats ur hennes perspektiv. Eh, inte minst med jämlikhetssträvandet då ju. Eh, och ur Pias stjärnperspektiv. Och så gjorde hon egentligen ingen grej av det. Utan det blev bara en stor grej på ett väldigt elegant och bra sätt. Stort fint, absolut. Eh, sen är jag ju jättebeundrande inför eh, Susanna och Linn och Lena på Radiosporten. De som är där nu. Eh, och Petra. Under eh, vilken, vilken ordning så har jag det nu då? Susanna Andrén. Linnensson. Jag tänkte på efternamnen, precis. Petra Svensson och Lena Sunkvist. De är ju jättebra, så de ska verkligen vara med där. Då är vi uppe i elva personer i den här idealfiguren. Uh, ja, Det var inte det du ville ha med din fråga, eller? Ja, det var ett ihopkok av vad jag kanske ville ha. Jag tyckte det var helt okej. Och så som kronan på verket, Leif Låkett Olsson. Mycket underskattad som sportreferent, för övrigt. Just det. Mm. Han har jag missat, kanske, men... Han gjorde ju blåvits, IFK Göteborgs kuppresa till guldet 82 där legendariskt i lokalt och riksperspektiv Annika Greder-Danken sa när jag intervjuade henne att radiosporten kommer aldrig få fram en ny Lasse Granqvist. Vad har du för reaktion på det? Nej, det tror inte jag heller kommer hända för att eh, det är jättesvårt att få det maximala genomslag utifrån ren skicklighet som Lasse har fått så det tror jag hon har alldeles rätt i Lasse har själv också någon gång sagt vet jag att det kommer aldrig efter honom komma någon på radiosporten som gör så många olika stora matcher inom de stora sporterna, fotboll och hockey och det tror jag också han har rätt i det hängde inte riktigt ihop med det du sa men jag tror att Annika hade rätt i det, absolut Har du fått anbud från tv att kommentera på televisionen? Jag har ju jobbat på tv på någonting som heter TV21 där hjärte Eklund och hjärt. han som tjänade hundratals miljoner på bingolotto när det var stort och räddade den svenska idrottsrörelsen genom intäkter som föreningarna fick genom att sälja bingolotter för ungefär 15-20 år sedan. Nu finns ju bingolotto kvar men det är inte alls lika omfångsrikt, inte lika mycket vinstgivande och kassakolikt. Han förlorade ganska många Hundra av sina vinstmiljoner i ett projekt som hette TV21. Som var lite före sin tid. Det var svensk producerad tv i grundläget nästan dygnet runt. Satsade på underhållningsprogram, nyhetsprogram och också sportprogram då. Och där var jag då några år som ansvarig för sportredaktionen. Vi var fyra anställda och så frilansade på det och köpte upp. För att Hjärt tänkte ut att det var en bra idé Eller hans strategiska rådgivare Köpte upp sändningsrättigheterna för de sporter som inte var de allra största Alltså inte fotboll och hockey För det blev för dyrt Men de där under handboll, basket, pingis Simning och, och sånt Och sände det i olika bostadsområden I olika nät Och hade väldigt låg tittning Men det var ju oerhört roligt Åka landet runt och rapportera Eller och referera inte minst basket Var en höjdare där Uh, så då gjorde jag det och så gjorde det bolaget också den lokala sporten i TV4s nyhetstimme som det var då. så det har jag gjort och sen så fick jag en förfrågan också att börja på Kanal Plus när det var nytt för 15 år sedan 10 år sedan, 12, något sånt där men uh, uh, i övrigt har jag inte fått någon sån fråga väl nej eller inte direkt så i alla fall Skulle du kunna tänka dig att kommentera Premier League och Champions League via satskanaler exempelvis uh, uh, Ja, det hade väl varit jätteroligt och prova på. Jag, jag tror inte alls att jag är aktuell för det i och för sig. Jag tror att jag är alldeles för långt ifrån dem. Hur, du ska, ska ju göra VM-finalen? Det är ju inte alla. Nej nej, men det är ju för att jag är på radion. Man kan, man kan vara lite mer som man vill och lite mindre strömlinjeformad på radion. Man kan vara mer kuff på radion för man syns inte lika tydligt. Men det är många som har gått ifrån radion till tv. Absolut, också. absolut. Men jag tror inte att jag är jag tror inte alls att jag är någon TV-snubbe om man ska vara helt ärlig. Du, sporten har fått kritik för att de inte jätteofta, säger då, de som ger den här kritiken, får fram mm. egna kanonnyheter i, i sport. Mm. Va, hur ser du på det? Eh, det kan jag förstå. Den kritiken kan jag förstå. För vi har ju nästan aldrig en egen nyhet. Och det beror ju på att, eh, alltså vi har det ibland, men det är väldigt långt mellan gångerna. Och det beror ju på att vi är public service. Det betyder då i förlängningen här att vi ska vara så trovärdiga som det bara är möjligt. Och det betyder då också att när vi säger någonting, då är det så. Vi chansar inte. Vi säger inte att det nog blir så här. Eller vi säger inte om vi vet att det nog blir så här att det blir så här. Utan möjligtvis kan vi i en glidning som är just nu och har varit det senaste året kanske vara på väg åt, eller till och med vara i det läget att vi säger så. Det blir med stor säkerhet så här. Han kommer att gå dit, detta i Slatans nya klubb. Men vi är inte helt säkra, men många. Väldigt många uppgifter tyder på det. Då försöker vi säga det rakt ut, just som jag nu sa. Att vi inte är helt säkra, men allting tyder på det. För att eh, vara med, var med i rörelserna, vara med i snacket. För annars blir det, finns det en risk att det blir lite mossigt. De har aldrig någon nyhet, de tänker aldrig själva. De sitter bara och megafonrapporterar när det kommer en, ett pressutskick från klubbarna i fråga eller från förbundet i fråga som säger att så här är det. Det är väldigt trovärdigt, men det kan också bli lite innehållslöst ju. Ja, man kan väl hitta, det finns väl inga motsatsförhållanden där. Man kan väl hitta egna nyheter ändå. Ni är vassa på live naturligtvis- och uppföljningsstories och sådär, men rycka tag dem där. Ja, vi, vi kan absolut hitta egna nyheter. Ja, kan det vi... här örat mot asfalten- känner man kanske inte så mycket av sporten. Nej, jo. Men alltså, vi, ja, det tror jag är en annan diskussion. En annan grej än det jag var inne på nyss här- med de där riktigt stora nyheterna. Typ övergångar och sådant. När det gäller nyheter i mindre sporter- Alltså sådana som traditionellt sett har mindre medieutrymme. Till exempel handboll, bandy, innebandy. Så har vi väldigt ofta egna nyheter där. Men de får ju generellt sett i de stora eh, tidningarnas värld eh, på deras webbsidor så får de ju så otroligt lite utrymme. Så det är ju ingen som uppfattar att vi har egna nyheter. Det tror jag vi har haft de senaste månaderna flera stycken just de ämnesområdena. Eh, men det engagerar ju inte hockey- och fotbollsintresserade på det sättet. Sen kan vi ju ha hur många orienteringsnyheter som helst, bara för att ingen annan som tar de nyheterna, men vi hör av oss och ringer och säger dem och så rabblar de upp fyra nyheter från orienteringsförbundet som kan vara rent häpnadsväckande i orienteringsvärlden som är fantastiskt liten och inte berör någon utanför den egentligen, men den berör ju public service, den berör Sveriges Radio därför så nämner vi det där. Eh, inte heller först i våra nyutsändningar för vi tänker också att vi måste prioritera utifrån verkligheten men vi nämner den då så det, jag uppfattar nog din fråga lite slarvigt där så det, visst har vi egna nyheter men vi har inte de stora egna nyheterna om man, kanske man kan säga särskilt ofta Vad är det bästa med public service? Idag har du bort en synpunkt såklart eh, att, det är så, att det är så äkta, att det är så trovärdigt och när vi säger någonting så är det sant Vad är det sämsta med samma sak? Ja, att det kan vara lite trögfot att riskera att växa alger och mossa på sig ibland Behöver sporten genomgå en generationsväxling, tycker du? Ja, och den kommer ju naturligt för att folk blir gamla och dör när de slutar jobba. Och alltså Sveriges Radio har ju har ju lite anställningsproblematik så att vi att det krävs så ohyggligt mycket för att bli fast anställd på radion. Det bygger ju nästan på att någon dör som är där redan och sen så kan det nog möjligtvis bli en tjänstledig men då ska den gärna omfördelas eh, överdrivet naturligtvis, det är inte så det är. Men det ska mycket till för att man ska få något annat än korttidskontrakt, eh, visstidsanställning och sådant och därför så, så blir det ju kanske inte så rörligt som det skulle kunna bli annars. Det blir inte så mycket nytt. Var det svar på din fråga? Som, som, som jag nog nästan glömde bort här. Vilken var frågan i grunden? Om ni är en generationsväxling eller någon, om ni skulle behöva gå in ja, i just en sån. Ja, och generationsväxlingen är ju också dessutom lite grann igång. Eftersom det är en del som har pensionerat sig på sistone. Och där finns då nya röster som har kommit till. Alexander till exempel Lundholm har börjat nyss. Eller ja, Fridrottsfokus på honom? Va? Fridrottsfokus på honom och programledarfokus. Martin Malo började för, ja det är nog... Det kan vara tio år sedan kanske. Susanna Andrén, Linnensén och Lena Sunkvist, Petra Svensson har börjat för inte alls länge sedan allihopa. Uh, allihopa i Stockholm, ute i provinserna. Där sitter samma gamla gubbar som det har gjort ja, sen vi föddes jag. Det som det är. Mm. Du, man hör mycket om tv-rättigheter. Nu ska den här mediehuset köpa den där ligan och så vidare. Mm. Hör väldigt lite om radiorättigheter. kommer det att säga, vet du det? Um, nej, jag vet möjligtvis lite för lite för att uttala mig om det. Men generellt sett så är det för att det inte finns någon marknad för dem, skulle jag säga. Det finns ju till exempel i Sverige ingen som gör radiosport eh, på samma eh, bredd nivå som radiosporten gör. Eller vid samma storlek, rättare sagt. Men det kommer ju säkert. Och då kommer det att bli fight om dem också. Så och, du och jag kan sätta upp en radostation imorgon och göra basket och bandy och handboll och innebandy. Och sända på webben, ja. ja. Det kan vi göra. Sända i FM kan vi ju inte göra. För att där finns det ju ingen plats kanalmässigt. Utan de är upptagna då. Av Sveriges radio i första hand. Men också av olika närradostationer och annat som får plats av demokrati själv. Beslutade i riksdagen, som jag fattade men webben, visst. Jakob Silen lämnar som chef för Radiosporten. Mm -hmm. eh, vad händer med den positionen? Den tillsätts av någon annan. Hur känns... <laughs> <laughs> <laughs> Nej, förlåt. Eh, ja, och det är dumt tycker vi som jobbar på Radiosporten. För Jakob har varit så himla bra som chef om fem år. Som det är ungefär som han har varit där. Eh, stor mm. värme. Stor uh, genuin mänsklig närvaro. Uh, stora fångproffsighet alltid nåbar, alltid närvarande. Mycket bra. Stort hjärta, stor värme. Tror du att den tillsättningen kommer ta tid? Nej, det tror jag inte. Det är nog snart någon där. Mm -hmm. Du kan inte nämna vilka <laughs> namn det kommer bli. <laughs> jag sitter med i referensgruppen som vet allt om det faktiskt. Men jag kan ändå inte säga något. Om det, mer än att tidsplanen ser ut som att det kommer inte att vara tomt särskilt länge där på chefstolen. Dessutom ska ju Jakob i Sveriges Radioorganisationen bli chef för Radiosporten. Att han ska bli chef för sin efterträdare bland annat. Just det. Tycker du att branschen är för grabbig? Ja, det tycker jag generellt. Nu tänker vi sportjournalistbranschen. Eller tänker vi radiobranschen? Sportjournalistbranschen. Ja, det tycker jag. Och det tar lång tid att luckra upp det. För att det är skapat av män under så många år. I ett samhälle skapat av män. Väldigt patriarkaliska förutsättningar och värderingar. Har ju rått överallt och det kommer att ta säkert längre tid än vi alla vill, tills det är jämlikt tills det inte är grabbigt, tills man frågar sig är Det är grabbigt som de pratar om i den här gamla intervjun som jag hörde eller podden från 2014, vad är det? Det kommer att ta tid, tyvärr Va, Vad heter den det? Är det tjejigt? Är det motsatsen till grabbigt? Eller motsvarigheten? Det tror jag. Eller kvinnligt? Nej, jag tror är det, det är manligt, tjejigt. kvinnligt, grabbigt, tjejigt? Ja. Ja. Killigt kan man inte säga, så det blir grabbigt och tjejigt där. Killigt. <laughs> nej, nej. Um, VM-stundar, det har vi talat om. Mm. Um, du har gjort många, så du är rätt man att fråga detta. Många tror nog säkert att det är guld och gröna skogar att kommentera fotboll, äta en god middag, ta kanske ett glas vin och sen mm. eh, sova på ett fint hotell och åka vidare sen i sin verklighet vad gäller VM. Eh, riktigt så är det inte vad jag förstår. Jag har inte gjort eh, allt så många mästerskap som du har gjort men det är mycket slit och det är mycket flänk. Kan du försöker försöka berätta för oss hur det är att vara på ett VM i 29 dagar? Jo, det kan jag, ska jag försöka göra. Och, och säger då att, och, att egentligen får man inte ens andas någon liten doft av gnälla och vad det här kan vara tungt när man ska åka till Brasilien för att jobba med fotbolls-VM. Halledudan är de stackars där, är det lite många resor? Är det jobbigt? Tänk vad det är slitigt och svårt. Här sitter vi hemma och jobbar på tréskiftet i gruvan i La Savara. Och det är klart, man ska ju vara medveten om att man är ohyggligt privilegierad när man får möjlighet att åka till Brasilien och kolla på fotbolls -VM. I den eh, lilla påsen så ingår det i och för sig väldigt många resor. I stort sett när som helst på dygnet. Mm, säger jag och tänker på hur det var under fotbolls-EM i Ukraina och Polen. Där eh, jag som är lite flygrädd eh, insåg att alla flygresor i Ukraina inrikes där sker på nattetid. Och kände att... <laughs> kan inte bli mer flyg än <rätselägen> det här. Det är nog inte så i Brasilien. Utan där är nog de flesta resorna på dagtid ändå. Men det är väldigt många flygresor. För det är ett sådant stort land. Det finns ingen järnvägstrafik uppbyggt. Det finns ett vägnät som är inte är tillförlitligt. Då, och så är det så väldigt långa sträckor dessutom det handlar om. Så det blir mycket flygresor. Och sen så ska man då hitta de olika arenorna. Och så ska man ila vidare från matchen till flygplatsen. Och flyga till nästa plats sådär. Och vi har då en bas i Rio där kontoret är och jag kommer att ha ett sådant VM där jag är borta kanske 5-6 dagar från Rio på, och flyger mellan olika matcher och sen så kommer jag tillbaka till Rio och åker jag iväg igen. Det är fantastiskt roligt. Det är mest kul. Men det är också slitigt med detta resan då att inte riktigt alltid veta var man är och vad det är för match man ska se och såna där saker. Och sen så blir det väldigt mycket hamburgare, på fritt och läsk med kolsyra i. Som är brun ofta. Ibland gul. Så man äter dåligt. Sover lite dåligt och reser mycket. Och ser på världsmästerskapet i fotboll. Kom igen, det är kul. Hur många timmar innan kickoff är du där? På arenan. Nej, i Brasilien. Nej, på arenan. Då konkar jag ju dessutom med med den tekniska utrustningen på flyget. Den vågar man inte checka in som bagage. För då kommer ju inte den fram så då måste jag ha den som handbagage. Den är tunga och konkar på den. Och så ska jag koppla upp den. Och det är bra om jag är där två timmar innan match. Absolut. Men minst en timme innan. Du kommer resa med en given expert antar jag. Blir det Ralf Edström eller? Det blir både Ralf Edström och Rickard Henriksson. Som jag ska vara med och jobba med. Och det är inte så att, man, att vi reser parvis. Utan vi reser en och en kors och Det är nog ganska vanligt på tv tror jag. Att man åker parvis sådär. Men i radio är det inte så. Utan där blandas det frist. Vi är ju tre referenter och två experter. Så ja, vi... Vilka är de andra två referenterna? De andra två referenterna är Susanne Andrén och Dag Malmqvist. Och så är det då Rickard och Ralf som besittare. Bra gäng. Och sen så är Andreas Mats där och ska referera också. Och Martin Malo ska göra inslag på reportagevägen. Och det ska också då eh, Andreas göra. trailer Trailerkungen Martin Marlow. Trailerkungen Martin Marlow. Christian, du är gift med Kristina Hedberg. Hon Aha. är programledare på eh, Debatt. Ja. Tungt program. Ja. Då undrar jag, pratar ni jättemycket samhällsproblem kontra sportproblematik hemma vid köksbordet? Eh, nej, inte kontra så där Men vi pratar mycket om det. Eh, och vid några lägen... Eller vid några tillfällen har det varit läge för att ta dit mig till debatt och snacka om till exempel ridsport som jag har lyckats sladda in på eh, som eh, kommentator de senaste åren. Eh, men det har ju då inte blivit så för att det skulle inte funka att, och Kristina är programledare så sitter jag där och gafflar om något som ja, hon ska ställa frågor om. Eh, men vi pratar mycket om eh, våra respektive jobb och vi försöker ju... Men det lyckas vi nog inte alltid med. men vi försöker ändå stötta varandra och säga jo men kom igen nu, så, så hopplöst var det inte, säger hon. <laughs> och ja, vi försöker stötta varandra, absolut. Men hon borstar inte bort sport som någon obetydlig sak i samhället? Nej, inte alls. Tvärtom så har hon, säger hon, ofta blivit sportintresserad efter hon träffade mig då. Det var antagligen omöjligt att inte bli det kanske då. Samtidigt som jag har blivit djupare intresserad av allt i stort sett som då är vid sidan av sporten i samhället. Det är ju ganska mycket och det är min nästa fråga. Vad har du för andra intressen mer än sport? Jag gillar ju djur väldigt mycket. Och jag har kommit på att jag gillar barn så otroligt mycket. Jag skulle alltid vilja ha bebisar omkring mig. Skulle nog egentligen jobba på småbarnsavdelningen på dagis. Det tror jag var varit det absolut bästa. De är ju så himla roliga. De gör tokiga saker. Och det är det ju många som gör. Fåglar gör också tokiga saker. Alltså förtidspensionerade och alkoholister gör också tokiga saker. Men barn gör så himla roliga saker. Radio pratar gör tokiga saker. Men ja, barn är jag intresserad av samtidigt som jag gillar djur och så akvariefiskar jag, jag har kvar hobbyn, 10 akvarier, tolv akvarier något sånt där hemma jag föder upp cyklider särskilt sorts akvariefiskar och byter in dem i butiken då bland de andra nördarna till andra fiskar Sådär. alltså du har en verksamhet vid sidan av där för man ju ha, ha det om man jobbar på public service verksamhet är att ta i <laughs> det, det är hobby, hobby får man ha det berikar människan tänker de på så du får inte får tjäna det. pengar bara, det får du komma ihop. Jo, upp till, vad är det? Är det inte 11 000 eller något sånt här målet? Ja, det är st stora summor i alla fall, vet jag. Ja. Du, du, <laughs> fyller, du fyller 50 år snart. Vad gör du om 10 år yrkesmässigt? Ingen aning. Det är ju en rolig grej att man tar har någon aning om det. Det visste inte du för 10 år sedan, Anders, att du skulle stå här och ha en podd. Nej. Nej. Och jag skulle, visste ju inte alls för 10 år sedan att jag skulle vara med i den podden. Nej, det, det är odgrundet alltså. Ja, det är livet. Tror du att du är kvar på radion? Eh, det hoppas jag. För det, jag kan absolut inte tänka mig något roligare ställe att jobba på. Eh, mycket för att det är så lätt att byta redaktion och byta ämnesval och försöka ge sig på något annat. Man behöver inte flytta till Karlskrona, man behöver inte eh, byta telefon eller något sånt där. Eller man går till samma ställe och så flyttar man möjligtvis några meter åt vänster eller en våning upp. Och så kan man jobba med andlighet till exempel i radion. Och lära sig lite grann om det och försöka förstå. Eller mat eller Karlavagnen. Det har, har ett fint radiohus i Göteborg också. Ja, Jättefint, det är det verkligen. Det vi byggdes ju för Hasselblad, kameratillverkaren. Flång nytt för tolv år sedan. En stor spets i spets på huset signalerande en vind eller en båt eller någonting i den ställen ligger precis vid, vid kajen nära handbassängen. Det kallas ju därför kanalhuset för kanalerna går ut där. Och det är många kanaler representerade. Och så skulle Hasselblad flytta in i detta huset som kostat många miljoner att bygga. Och det var i samma tidevarv som de då sa... Men, nah, det där med de här kamerorna i mobil, mobilkameror, det kommer inte att bli något. Vi fortsätter att bygga våra månlandarkameror, de som säljs 56 stycken om året. De där man vevar upp, det är bara tyska samlare och polacker som köper dem. Det är en bra business. Och de finns ju nästan inte längre Hasselblad. De värderade verkligheten fel. finns väldigt långt bort i samma industriområde. och inte alls i det här huset där vi finns. Lite ett litet grått hus, stackarna. Men de kommer tillbaka. Vem tycker att jag borde intervjua framöver i den här podden? Eh, får du vara vem som helst? Ja. Kungen? Kan bli svårt va? Nej, jag tycker du är ganska bra som intervjuare Anders. Nej, men ska det vara en sportspersonlighet helst så så tycker jag kanske... Har du haft stenmark här, Ingmar? Nej. Då kanske du skulle intervjua honom. Ja, han bor väl i Vaxholm tror jag. Ah, ja, gör ni Ja, kanske fast kungen blir roligare ändå. Ja, och så får du med Silvia på köpet också så kan hon, hon har ju en ledig mikrofon där till, vänster om mig. och höger om dig. Kungen och Silvia. Sätter upp det i augusti sen. Ja, kungen och Silvia. Sista frågan eh, som sitter tillbaka på namnet på den här podden. På vilket vis sätter du agendan i sport Sverige? På inte ett vis alls. Du är första kommentator på Sveriges radio vad det gäller fotboll. Ja, men det sätter väl ingen agenda tror du att det gör det. Tror inte att du med ditt nyskapande språk gör någonting vid sidan av att reta upp folk i olika branscher uh, ja, kanske det fast jag, nej, ja, fast jag, jag är ju alldeles för liten för att tro att det är någon slags agenda i där uh, ja, det kanske låter konstigt men nej, det tror jag inte jag gör nej, man får svara om man vill ja, tack <laughs> tusen tack för att du stöd upp tack för att jag fick komma, det var ju ett rent nöje